Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis: EH-Projekt in Liebenau, tödlicher Verkehrsunfall in Landesbergen und Reiterfest in Nienburg. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Der hiesige Landtagsabgeordnete Helge Limburg begrüßt die Fortschreibung des Radwegekonzeptes des Landes. Er hebt dabei hervor, dass Kinder auf einen ausreichenden Schutz im Straßenverkehr angewiesen seien. Im Kreis Nienburg konnten sieben Radwege berücksichtigt werden. In den vordringlichen Bedarf sind landesweit 144 Projekte aufgenommen worden. Insgesamt handelt es sich um Investitionskosten von mehr als 100 Millionen Euro. Mit der Neuauflage folgt die Landesregierung einer grünen Initiative aus 2015. Die Samtgemeinde Liebenau hat in Kooperation mit dem Verein Herberge zur Heimat Nienburg eine Beratungsstelle für besonders benachteiligte Bürger eingerichtet. Diese wird durch den EHUB EU-Hilfsfonds mit 500.000 Euro unterstützt. Das Angebot richtet sich an alle EU-Bürger. Bei der gestrigen Auftaktveranstaltung zeigte Gabriele löse müller Staatssekretärin des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, die Möglichkeiten dieses Projektes auf. Ja, das ist ein Förderprojekt der EU. Wir haben 79 Millionen dafür bekommen aus Brüssel und wir machen das Beste daraus. Es richtet sich nämlich an Personen, die wirklich ganz arm dran sind. Und ich finde, dass die Gemeinde Liebenau beantragt hat und ausgewählt wurde, ist ausgesprochen richtig. Hier sind gute Voraussetzungen dafür da und ich glaube auch, hier ist der Bedarf da. Und wenn wir das unterstützen können, dass hier gute soziale Arbeit gemacht wird, dass aufsuchende Arbeit stattfindet und zugleich Netzwerke besser werden können, dann haben wir alles richtig gemacht. Gestern Abend kam es auf der Kreisstraße 8 bei Landesbergen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 19 Uhr wollte ein 42-jähriger Mann mit seinem Golf GTI 3 in Richtung Brokelo fahrende Pkw überholen. Anschließend verlor der Überholende die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links mit einem Rad auf den dorthin grünen kam auf die Fahrbahn zurück und überholte den in der Mitte der Kolonne fahrenden Pkw. Dann geriet er vor diesem nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Brückenböschung, wodurch sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Hierbei wurde der Fahrzeugführer aus dem Pkw geschleudert. Der schwer verletzte Überholer wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Mindener Klinik zugeführt. Trotz sofortiger Notoperation erlag er dort seinen schweren Verletzungen. Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler.